Перша книга царів Розділ дев'ятий Як же скінчив Соломон будову Господнього храму та царського палацу і всього, що бажав зробити, об'явився йому Господь у друге, так, як об'явився був у Гівеоні. Господь сказав йому, Вислухав я твою молитву і твоє благання, що ти приніс перед мене. Я освятив цей храм, що ти збудував, оселивши там навіки моє ім'я. Очі мої і серце моє будуть там на всі віки. Тож як ходитимеш передо мною так, як ходив батько твій Давид, у чистоті серця І в щирості Та чинитимеш усе, що я тобі заповідав Пильнувавши моїх установ І моїх наказів То я зміцню Твій царський престол Над Ізраїлем повіки Як і обіцяв Батькові твоєму Давидові Словами Не переведеться у тебе той Хто сидітиме на престолі Ізраїля Коли ж ви і ваші діти відвернетесь від мене, і не будете пильнувати заповідей та установ, що я виклав був перед вами, а підете та й іншим богам станете служити і перед ними припадати, то я викоріню Ізраїля з землі, що дав їм, і оцей храм, що я посвятив імені моєму, відкину від обличчя мого. Так що Ізраїль стане приказкою, та посміховиськом в усіх народах. Храм цей стане руїною. Кожен, хто проходитиме повз нього, здивується і буде посвистувати і питати, «За що то Господь заподіяв таке цій землі і цьому храмові?» Йому відкажуть. «За те, що вони покинули Господа, Бога свого, який вивів їх з єгипетської землі, та що пристали до інших богів і припадали перед ними, і служили їм. Зате наслав Господь на них усе це лихо. Як же минуло двадцять років, в яких Соломон звів обидві будівлі, храм Господній і царський палац, а Хірам, цар Тирський, постачав Соломонові кедрове і кипарисове дерево, а й золото, скільки забажає було. Тоді цар Соломон дав Хірамові 20 міст в Галилейській країні. Вийшов Хірам із Тиру, щоб подивитись на ті міста, що їх дав йому Соломон, та й не сподобались вони йому. І каже він «Що це за міста? Що ти дав мені, брате?» І прозвано їх по цей день «Земля Кавул». Хірам же послав був цареві 120 талантів золота. А ось те, що стосується робіт, які наклав цар Соломон, щоб збудувати храм Господній, свій палац, міло і мур Єрусалимський, хацар, мегідо – і Гезер. Фараон, цар Єгипетський, напав був, і завоював Гезер, і спалив його, а Ханаанян, що жили в місті, вибив та й віддав його, як віно, своїй дочці Соломоновій жінці. Соломон відбудував Гезер та й нижчий Бетхорон, Валаат і Тамар у пустині, і всі міста, склади, що належали Соломонові. Міста для колісниць, міста для коней і все те, що Соломон хотів збудувати в Єрусалимі, на Ливані і на всій землі, що була йому підвладна. Усіх тих, що залишилися з Аморіїв, Хатитів, Перезієв та Євусіїв, що не були з синів Ізраїля і потомків їхніх, що після них в Україні, що їх сини Ізраїля не могли вигубити – Цар Соломон забрав до тяжких рабських робіт по цей день. З ізраїльтян же Соломон не зробив нікого рабом. Вони були у нього вояками, урядовцями, начальниками, старшинами, та наказними над колісницями, так і нотою. Ось наставники, що Соломон призначив над роботами. 550 що давали людям накази при роботі. Скоро дочка Фараонова перейшла з Давид городу у свій власний для неї збудований дім. Соломон заходився будувати мілло. Соломон жертвував тричі щороку всипалення і мирні жертви на жартовнику, що спорудив господові, і палив кадило перед господом. Так він викінчив Храм Цар Соломон набудував також і кораблів у Еціон-Гевері, що коло Елату, на березі Червоного моря, ведом землі. Хірам послав на тих кораблях разом із слугами Соломона своїх слуг – моряків, що були обізнані з морем, і вони прибули в офір і взяли звідти 420 талантів золота і привезли до царя Соломона.